Ezo, Esaten nuen, beraz, e, korrespontxala berri, hemen izango zaitugu jeoetean behin gutxi gora bera, eta zua Argentinan zaude, eta bertako ba, berri ekarriko diguzu hemen Euskal Herrieran txeta irratira, eta ba gaurkoan e, berri nagusi akaso izango da ba, Argentinan hautezkundeak ospatu direla, ezta da? Ba bai, e, azte osoan, negun karriko izude agiste nagusitatu ez da, lengo igan dean ozpatu ziren autoskundeak, eta, bueno, autoskundeoien emaitza izan zen, Cristina Fernandezen, garaipen garria, ez da, emaitza oso onak izan zituen, eguneko berragoita mirurekin irazit autoskundeak, eguneko berragoita malaua babes oso zabala Argentinako e, demokrazian izan diren emaitzeri kaltuenak, eta bigaren ari, ba, sekulako aldeatera dira, ez da, et bigaren autabagia Hermes Biner izan da, alderde sozea Eta berak eguneko amaseia, dortu beraz, e, bueno, sekulako aldeaz, eta leningo eta biharrenaren artean. Eta, bueno, piske bat obreko gutezko nagoetan, izan dena e, kisnerismoaren garaipena, eta kisnerismoak e, dezenatzen duen modeloaren, ereguaren e, garaipen garaipen garria. Eta, bueno, Cristina Ferrandezek bere senarroiari e, eskin izan garaipena, da, egizuen Nestor Kirchner, izantzela Cristina Ferrandezen e, senarra, eta bain guztu bihar, urte bete beteko da, ba, ba, bera egitzena ez da eh, beraz, aztenetan, ba, ba, bueno, oh. abizte de xentez hmm. Gainera, eh, ba, ematen zuen, eh, inkesta guztiak ala esaten zuten irabazi behar zuela, eh, ba, irabazi duen bezalazken finean eh, distantzia, diferentzia de xentekin ez? Bai, bai, hori da, eta, bueno, garaie nagusena ba Cristina eta kisirismo izan balin bada ba oso zabala nortu delako ba gantzagia ez da bat eman nagarmentzekotan eskuin traditionala izan da eta arte, eh, demokrazia vuelta zenetik, epic ba egon den eskuin hori bai erradikalen aldetik alfonsin hautagaia batetik eta bestetik perrengoaren barruan baina premismoaren Eskuneko egalean du e, bai Dualde eta Mikel bai Rodrigueza bi urte -20, bait siren ba benek ere emaitza neko askara lortu dituzte ez ta, Alfonsinek, bortu, eta Alfonsinek, realizatela que unico besterik estere que estuduorto eta dualdeketasar gerrige uneko 5 eta uneko 7 beraz e, peronismoak peronismo dira da sido gaña peronismoren eskuneko egalak baizik eta esquerró, el centro esquerro Eta nola bizitzen ari da garaipena hau Argentinan bertan ezer dio kaleko jendiak honen inguruan. Ba, bueno, denek que e, aldeko alzeko abesa agertzen dute, eta gehien bat e, Gero, ba, nesorren erotzen ekin, ba, berak e, zer hartu du e, alargun papera edo oso ondo bete du eta jendeak da, alako babesa gertu dira ez da, eta aurrera segitzeko indarra eman eta aurrera komenzuak asko entzun dira. Eta, bueno, horren ba, jendeak e, kirin ere aurrera jarraitu nahi du, ez da, e, garaipen hau zergatik izan den aipatzezkotan, Mitexango nuke, behimak, ba, askund ekonomikoak lagundu diola gehien, ez da, e, Argentinak bizi izan duen krisi gara itikona, aldaketa ezagutu du, asko zuetu dago, lan postu gehiago daude, e, askund ekonomikoari esker, diru laguntzek ere baliga, eta hor da, bai, jendea, pozik dago horrekin, eta ez du, ez arrelatu nahi, ez da, e, gauzak duazen bezala, bide beretik gerraitu nahi du, eta horrekatik, digustu, eskin idola, babes zabala, Kristina Ferrandezzi, bai, e... Bozkatzen boz Bozkatu diote Bai gizartaren al, e, Sektore pobraenek, bai empresarioek Bueno, gizartaren sektore oso zabalak Eman dugu hau eza, eta nik uste horregatzea Eta askoen de ekonomiko horretan Garraitu nahi duten lako Denaden esaten zenuen e, ba, Peronismoaren esker Zentro e, eskerreko ba, Burua e, izan daitekela e, ba, Gaur egun lendakaria duguna Argentinan e, Akaso eh, ezkermuturreko eh, ba, peronismoa edo ezkermuturreko mugimenduak eh, ez daude hain konforme eh, ba, Kirchner egin eh, dako eh, ba, prozesu guzti honekin eh, zer, eh, zer, zer esan dezakezu honen inguruan? Egia ba, da, Cristina Ferrandezen e, agintzaldiari kritika kiristen zaitzkiola. Ezkerretik, ezta? Bara go, frente, ezkerreko frentea ere aurkeztu da haute eskundeetan, eta bazuen presidentetzarako hautagaia eguneko gian besterik ezta gelditu beraz esan genezake ezkerreko bozka zuztenak gehien bat kristinari eman dutela. Baina gara ezkerretik kritika esentik egiten zehizkiola, ezta? Ezan Ze, dugu, babila behar txonentzako birulaguntzak, bara zun ekonomiko bat, barra lan postu zorrera, Baina zenbatera den hori ez politika, zelantzan jarri ezakegu. Ez eta benetako erreformarik baote dagoen Argentinan. Ez nahi baita, azkundea ekonomikoa honiarritzen da e, sojaren esportazioan. E, lehen gaien esportazioan, eta batez ere sojak nazioarteko merkatuan presio altua du egon, eta bueno, hortik edizten dira, bilusarrean diena, ez da hori da Argentinako ekonomiren oinarria Lehen gaien esportazioa. Ota, benetako erreformarik egiten ez bada, eta egora alatzen balinbada, sojara imprezioa berantz balinbada ator, edo eh, nazioarteko egora alatzen balinbada, zembateraino eutxiaiko dio Argentinak azkunde honin, eta zembateraino da momentuko epealdi onura barria, eta zembateraino bate, da benetako politikak eh, badiru laguntzak eh, Gaina mundu maian hortxe dago e, ba, krisi ekonomikoa, krisi finantziairoa ez dakit guztiago nola eragiten ari duen Argentinako ba, egoeran eta nola eragiten alduen urrengurteetan? Ba, hor, e, erne daude, ezta, bai Argentinan, bai EU-Amerikako bainotzeko herri aldeetan bueno, ba, krisiak nola eragin alko terdien, e, bai Europan, bai Amerikaneko estatu batuetan eh hai ek interesante lotura handia dago bi, bi ekonomia benartean, Amerika eta Latinoamerika eta estatu botuak edo Amerika eta Europa, ezta, merkatu handienak dira hien sakol lengaiaketan sartzeko. Beraz, eh bueno, hori nola aur egin pentsatzen ari dira eta hautatu den bidea da, ba, Eguamerikaren talakin nobarikaren integrazio prozesua adiaraztea eta horretan sekontzea, ezta. Eh Cristina Fernandezek eta horretik nestockisnerrek biek argi utzizuten, prozesu hori bultzatu nahi zutela, prozesu hori babesten zutela, beraz, bai du Argentinak, datorren, datorzen urteetan ere, bide horretetik jarraituko duela, eta bueno, ba, gainotzeko herri aldekere bai, ez da, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, denakari da, integrazio hori bultzatzen, Chile eta Kolombia bere ere bai, e, ba, prozesu horretan murgeluta haude, eta aipatzen diren, neurri indartxunetako batzuk dira, egualdeko bankuaren sorrera, edo e, balizko krisi baten txako ba, errezor bat fondo bat sortzea. Baina, bueno, hori da ez, mundu mailan krisia sakontzen bali bada, ba, alik eta gutxien eragiteko gautatu den bidea da EU-Amerika eta Latino-Amerikaren Latino integrazioaren alde. Hori galdetu behar nizun, bai urteetan zer? piskat bide ekonomikoan batu duzu eh, Latinoamerikaren integrazio hori, ez dakit aurrik usten den beste lor batzuetan ere eh, bai zen izan daitekeen Kristina Fernandez-en eh, agintaldiaren, edo agintaldi berriaren eh, norabidea? Bueno, ba, orain, iztabelatzen eh, ari giren legeen artean, badira dira bi eh, garantzia handikoak ez da batetik eh, abortoren legea, Kristina Fernandezek asira batean adirazizuen, bera pertsonalki etzegoela aborturen alde, baina bueno, e, parlamentuak onartzen balinbazuen e, abortuaren legestatzea, ba, bera etzula trabarri jarriko e, etzula beto eskubiditik erabiriko. Beraz, orain eztabaida hori dago parlamentuan, eta ikusi egin barkoa, ba, tozen asteetan, iaetetan, e, nola, nola garatzen den hori. Ez da, baina horiitekena da nora bide horretan aldaketak izatea. Eta grobeste lege bat bada oso garantzitxo baita ere e, lege, e, lurren legea eta lurren legea onartu hartu nahi da, parlamenton ez tabiatzen ari dira. eta bueno, honek dioena da, gehien kopuru bat harri nahi du, pope bat atzerritarrek e, izan ditzaketen lurren kopuruan. Da, e, Argentinan lurren euneko amarra atzerritarren esku dago, eta gainera kaso eskotan lurroiek ba, lurra beratzenak dira, edo, edo lurrazpian ur erreserba importantak dituztenak, Eta bueno, hori tope bat jarri nahian, ba, eguneko hamar hori jarri dute giregizko e, e, kopuru e, gisa. Ez jarretik izten zaiz teokitikak lege horri ere, eta esaten dena da, ba, bueno, ondo dagoela, atzeri tope bat jartzea, baina argentinarri lehure ere giren ezko lur kopuru bat jarri garko horitza egela. Ez dena, ba, erratin enteak eta latifondizak eta ez tira falta Argentinan, eta lur kopuru handi bat esku ba, eskugutxitan dago konzentratuta, eta hori aldatu nahi ba kritik, ere kritika hori iristen da baina ez du ematen kinerismoak eh lursari jabeak eta eh horiei kontre ingobienik oraingo zeintzak mm -hmm. bai eh kampotarren lur kopurua eh lur kopuruari top e, hortan geltuko da No, ikusiko dugu urrengo ba, zure kroniketan nola egiten duen aurrera guzti hau baina e, gaur haute euskunde eta azgain beste berri batekin zatoz bai, hori da e, bueno, e, diktabura garaiko simbol hori kantienarekin ez da, esma, atxilotze zentroplandestinoa e, eskula mekanikala armada e, zena, bueno, ba hori izan da argentinako diktaburen simbolo kantienetako bat bertan dezagerarazten zituztelako militante asko eta militanteak ez ziren asko hori bai e, bertan lapurtzen ziren lako atxilotutakoen hainbat aur eta hor bertatu ziren lako ba, ikerarrizko e, pasarte beltzak bueno ba esmako ardura unak, gaur epaito gizengo dira eta egita prozesu luze baten emaitza helduko da gaur eta bueno gaur irakurriko zaie epaia ez da, zirroski kondena togizatea, espero du mundu guztiak, eta eta kondena hori irakurriko dute, beraz, dendetza berduko da gaur epaitegietan, ez bertan ere bai, eta bon, ikusi markoa da, e, kondena esatzen zaien, e, ardu da du nori baina zarantzatik gabe mundu guztiak egun historikotzat jotzen dugalkoa. Adoz gorka, ba, itzoi ekin gelditzen gera ikusiko dugu zertan e, gelditzen den epaiketa hori, eta zurekin ba, emendikani llebete batetara gutxi gora bera esan bezala, ba, berriz e, egiteko aukera izango dugu Argentinako kontuetaz. Eberki, ba. Mila esker, eta hondo izan. Mila esker, eta, Eberkiba, eta, mila esker eta urango barte.